wanza nimesema kwamba mkao hiki ni kama totendaji ya taifa. Ni kikao cha dharura kutokana na dharura iliyotokea. Kama unajua mheshimiwa spika wabunge wa Muremunga walitala rasmi kwamba amekubaliana na barua ni kutua sign Ibrahim Dipumba na Magdalena Sakaya ya ya wanachama wabunge wa bunge wa 80. kwa mba ye, na kwamba yeye ameridhika kwa mataratibu za chama zimefuatwa. lakini pia kenele kusema kwamba matapeleka tarifa hiyo kwenye wa watume ya uchaguzi ya taifa. mwenyekiti kiti watume ya uchaguzi ya taifa ametangaza majina manane ya watu ambao wana sima umefamiliwa nafasi zile ambazo wamechoa wasi. nasema hii ni vitendo vya dharura. Asisi ndio mbona tukutane kwa dharura kujadili hali hiyo. Kwa sababu kwanza tumeshitushwa na kushangazwa na kasi ya maamuzi haya.